Книга друга. Страсті. Кров. Від Ібрагіма не лишилося навіть його улюблених дзеркал. Хатіджа не захотіла взяти жодного, бо кожне з них, що, мов би, зберігало в своїх таємничих глибинах, бліде відбиття того, хто зганьбив її царський рід. Султанські еміни, яким звелено було забрати майно колишнього великого візира до державної скарбниці, зацікавилися тільки коштовними оправами. Навіть яничари, які загосподарювали вібрагімовим палаці, супереч своєму узвичаєнню не стали трощити дзеркал. Щоправда, не від забобонного побоювання лиха, а скорше від тверезого розрахунку, бо все це добро можна було відправити на Бедестан і розпродати там хоч і за півціни, Але ж однаково мати зиск більший, ніж від потовченого скла. Несподівано з за моря припилило ще одне дзеркало для Ібрагіма вже для мертвого. Коло стамбульських причалів завжди повно було роззяв, які зустрічали кожне судно, так ніби сподівалися, що привезе воно для них щасливу долю. Посилав туди своїх людей Гасанага, воліючи без прогайки мати вісті, які дибнуть з морськими вітрами. Ось так один з його гасанів і довідався на щойно прибулі венеціанській барці привезено в дарунок Ібрагімові величезне дзеркало. Баркою тою приплив до Стамбула посланий самим дожем Венеції Андреа Гріті славетний художник Вечелілло з кількома своїми учнями. Дож прислав свого улюбленого художника на прохання сина Луїджі Гріті, ще не знаючи, що син уже мертвий, так само, як не знав про смерть великого візира Ібрагіма – той, хто посилав йому в дарунок рідкісне дзеркало. Власне про те дзеркало і про художника Гасана Ганегайно повідомив свою повелительку, випереджаючи навіть сущих султанських улаків-доносчиків. Він переслав Роксолані коротенького листа і ще того самого дня одержав от султанші повеління забрати з барки дзеркало і передати гаремним євнухам, які поставлять його в кйошку «Гюльхане» оновленому Сулейманом для улюбленої своєї жени під час її останніх хворощів. Про художника Роксолана не згадала. Не цікавилася й тим, хто прислав Ібрагімові дзеркало. Але Гасанага однаково ж знав, що колись вона може спитати і поцікавитись. Бо була не тільки султаншею, а передовсім жінкою примхливою, незбагненною і загадковою, тому мав збирати відомості і про це. Дзеркало було розкішне. Величезне, напівстіни, у важкій злоченій рамі, що вгорі мала вигляд стрільчатої арки, над якою зависли двоє усміхнених золотих янголят з оливковими гілочками в руках. Кому принесуть вони жаданий мир? І чи принесуть? Дзеркало прикрасило зал прийомів Гюльхане. Воно сподобалося самому султанові. Але й Сулейман виказав стриманість гідно володаря, не спитавши, звідки воно. Роксолана сказала йому про художника, присланого дожем Венеції. «Я вже знаю, це Луїджі Гріті попросив свого батька. Хотів, щоб було, як за великого Мехмеда Фатіха, коли Венеція теж присилала до Стамбула свого найкращого художника. Навіть мертвий Гріті робить мені послуги. Я повинен відомстити за його смерть» належно покаравши угорців і цього зрадливого молдавського воєводу Рареша. «Ви знову підете в похід, мій падишаху, заради якогось мертвого купця-інновірця? Він був моїм другом. Здається, він був ще більшим другом Ібрагіма. Грітів бито, коли він виконував нашу високу волю. Цей злочин не може лишатися безкарним». «Знов кари, і знов кров, мій повелителю, мені страшно. Чи не впаде колись ця кров на наших дітей? Це кров невірних, але ж однаково вона червона, людська кров. Скільки їй вже пролито на землі, цілі моря, а все мало. І тільки й думок, як пролити ще більше. Ваша величність, не лишайте мене саму в Стамбулі, зупиніть свій похід». «Візьміть квітку в руки, як колись Фатіх, і хай той венеціанець намалює вас, як намалював колись Фатіха його попередник». «Звичай забороняє зображувати живі істоти», – нагадав султан. «Змініть звичай, мій повелителю».